Лиш при світлі пожежі полонився нею аж так, Щоб виокремив її поміж усіх інших, І до самої кафи віз як найкоштовніший скарб. Та й суворий вікарій скарбський, Ніби відчуваючи клекотня в вогні у її серці, Часто заводив бесіди не про саме лиш спасіння душі, А й про тіло. І вона сподимом відзначила, що й сам Бог визнає плоть, цей одяг душі, і що вона ліпша і досконаліша, то вдоволеніше має бути Всевишній такою людиною. Плоть – значна частина нашого єства, казав Скарбський. Слід звеліти нашому духові, щоб він не замикався у собі самому, не зневажав і не лишав самотньою нашу плоть, а зливався з нею в тісних обіймах. Від таких слів Настася мимоволі червоніла, а суворий вікарій, мов би не помічаючи дівчачого збентеження, дивлячись їй поверх голови вівдалі. Правосуддя Господнє передбачає це єднання і сплетіння тіла і душі таким тісним, що й тіло разом з душею прирікає на вічні муки або вічне блаженство. Якби їй дано було вибирати, вона вибрала б тільки вічне блаженство, інакше – Навіщо жити? Ті, хто хоче відректися від свого тіла, намагаються вийти за межі свого їства і втекти від своєї людської природи. Це безумці. Замість обернутися в ангелів, вони перетворюються на звірів. Замість возвиситися, вони принижують себе. Я не відречусь, не відречусь ніколи, присягалися собі в душі Настася. Не відречусь. І не принижусь. Коли ж ступила на Стамбульський берег, забула про все. Ішла за вервечкою своїх закованих у залізо нещасних подруг, ішла вільно, мов би туркені, у шовкових широких шароварах, у довій сороці барвистого шовку, в зеленому дівочому черчафі, який закривав її обличчя і коси, у штудерних із задертими носками, в ступенцях з позолоченого сап'яну. Місток гойдався на зв'язаних бочках, кинутих у брудну воду. Світ гойдався на Стасі перед очима. Пелетенське місто здіймалося перед нею округло, опукло, било червінню сонця з безлічі шибок. Сумно зеленіло свічками кипарисів, наставляло на неї похмурі вежі старезних хмурів, мечеті з гостряками мінаретів. Вона йшла вистрибцем по тому непевному містку. Вигиналася спиною всією її постаттю, молода, видка, жадібна до життя, ступала на край цієї чужої, страшної ворожої землі. Тоскне квиління знов, як недавно на морі, народилося в її душі. Од розпачу здавалося навіть втрачає зір, але стріпувала вперто головою, стрибала вперед, моби від шаркання старечих гніг сінам аги. Позаду шарк, шарк. У воді затоки цілі покидище, смітники, затонулі гнилі дошки, собачі стерво, шматки дерева, обсипані черепашками, смурід. В край води розкопана земля, багниська, баюри, болото, гній, затоплені гнилі човни. А затока звалася Золотий Ріг. Теж те золото, і що тут золоте? Хіба що сонце на небі, але як же воно високо. До золотого рогу біжать спадисті вулички, переплетені між собою у мертвих обіймах, як утопленики. Старі дерев'яні доми, оздоблені густою різьбою, криво нахилені один до одного, ось ось попадають. Вуличка розітнута навпіл сонцем. Затінок і спека аж кварчать. Сіна магаз велів вести бранок затінком. Може, шкодував, що не дочекався вечора на кадризі, щоб не виставляти своєї здобичі перед очі вулицям, а вулиці були повні самих чоловіків. На маленьких площах коло водограю, у затінку, платанів, навіть на спеці, на кожнім вільнім місці, чоловіки сиділи густо, як мухи, непорушні й чорні. Тільки вуличні продавці води. Мигдалю, солодощів, смаженого м'яса Вешталися поміж тими чорними постатями, Щось вигукували кликітливо, ніби аж задихаючись. Годували й поїли оті дивно непорушні,